Таким великим ескортом. Бувало й дещо менше транспортних одиниць. Але цього разу в Торчені мали показувати вечорниці. Цю виставу глядачі завжди сприймають на біс, а в ній велика масовка, багато експромту, маса реквізитів. Тож і зайнята у ній вся трупа. І драматичні актори, і музиканти, і співаки, і танцюристи задіяли і Дану. Вона страшенно хвилювалась, хоч уже знала, що вечорниці – це ті ж самі прадьонки, на які вона ходила в Туричах. А доведеться їй у виставі тільки трохи походити з сценою і, головне, співати. Що саме, а що душа забажає, але, звісно ж, із того, що співалась на туричівських прадьонках. Виїжджали рано вранці. Крізь густі осінні хмари небо просіювало тонкі почечки променів. Ближче до полудня зовсім розпогодилося три десятки Незвичайних подорожніх радісно підставляли обличчя під уже скупувати, але ще лагідне сонячне тепло. Хтось сказав, що це добрий знак на весь наступний сезон. Перша ж гастрольна поїздка під акомпанемент сонячних променів. Хтось згадував минулі приїзди до Торчина. Хтось завів мову про особливий сантимент Миколи Певного до цього древнього містечка. Дана вслухалась у розмови, закарбовувала у пам'яті цікаві історії – Ловила нові слова, яких ніколи досі не чула. Їй страшенно цікаво було входити в новий для неї світ. У Торчень театр справді їздив частенько. І не тільки тому, що цей повід – один з найближчих. Містечко нагадувало Миколі Певному про його юність, про участь у армії ОГНР. 1919 року тут тримала фронт проти польських військ директорія. Перед торченцями виступав сам Петлюра – у роки світової війни в Торчені діяла Українська школа січових стрільців. Тепер про навчання рідною мовою не могло й бути мови. Містечко ставало ошатнішим, але водночас і дуже полонізувалось. Тому приїзд українського театру для нього був справді великою подією, на яку приходили і старе, і мале. Цього разу Торчен зустрів гостей обновкою. В ньому якраз закінчили будівництво центральної дороги. Вимустили брук замість дерев'яного настилу. Старі потемнілі і здеформовані від часу дубові бруси ще лежали, складені штабелями, на узбіччі. Форманки з форсом прокотились бруківкою і зупинились біля ще однієї місцевої новинки. Цегального заводу, спорудженого зовсім недавно. Саме тут, за попередньою домовленістю, мала відбутися вистава. Але хтось щось переграв, і кавалькада форманок у супроводі галасливої містечкової дітвори Прогримко тіла новеньким бруком до старого парового млина. Там і відбулося дійство. Дана й на сопілці грала і співала, і в масовці бігала. Їй так сподобалось, що й не щулась, коли закінчилася вистава. Хотілося грати ще і ще. Після виступу відчувала неймовірне збудження. Довго не могла опуститися з небес на землю. У Торщині театр дав три вистави. З містечка переїхав у село Буяні. Там довелось виступати у просторій шопі одного з багатших господарів. Розібрали одну зі стін, облаштували поміст, за ним стояло два вози, спокійно щось хрумала пара господарських коней. Ну, чим не додаткова декорація. За всю виставу коні навіть не заїжджали, ніби справді були намальовані. За два тижні, впродовж яких театр виступав неподалік від Торчина, на навколишніх селах погода зіпсувалась. Почалась холодна пронизлива осіння муква. Вони вже під'їжджали до Заборуля, до Луцька залишалось близько години їзди, коли дрібна мжичка перейшла у проливну зливу. Обутлий брезент забарабанили спочатку дощові струмені, а потім людяні крупинки. Накидка, яку так невдало вибрала Дана, почала протікати. Вона відчула, як холодні п'явки поповзли по спині. Коли приїхала до хати на Красному, де вона поселилася разом з однією молодою актрисою Устинові Даниленко, у її родичів сукняний сак, подарований Ніною Певною, можна було викручувати. І під ним жодної сухої ниточки. Вночі взялася гарячка, та така, що Дана почала марити. У гарячих мареннях являлись то мама з татом, то Димка, то Степан, то Юрко і Федір. Батьки плакали, дорікали, що вона – «Лідава дотця, ой, вельми-вельми лідава, зганьбила їх і кинула самих на призволяще. А оті мараки, оцибенські, оті годзікала язикаті, оті жабуринниці жандливі, оті дрикала туричівські не перестають їх штрикати у семісіньке серце своїми тарабаньками». Степцю сердився, так сердився, аж його ріботині ховалися за червоні прожилки на лиці, аж руде волосся ставало вогнянистим, і да не здавалося, що воно ось-ось спалахне. Він тупотів ногами і вимагав повернути всі пеньонзи, які потратив на викуп за неї. А я, то така втрата, така втрата. Він вельми переплатив дурному поробоцькому війську. А хіба ж йому ті гроші з неба падають, га? Він же їх тяжкою працею заробив. Досі шкодує, що не провчив її безстидницю-рогатницю таку... Попругою по дупі, тоді, як привезли її Назар і Сянько від того клятого книги, що повіявся світ за очі. Федір кружляв навколо неї на ровері і просив повернути червоні дукачі. А навіщо вона їх приймала, якщо не думала з ним бути? Ну навіщо? І лядяники на патичках, ті, що він у димки залишив, вона зісмоктала.